я ж вранці казав, дуже сильний!» «Відколи я тут, не було ніякого вітру!» «Як?» – розкрив рота Шептун. «А так, у вас був, а в мене ні!» Шептун ж бурнув у піч цілий оберемок паліччя і вибіг з хати. «У нього не було вітру, тому він не прийшов! Ходімо геть!» І тут Базиль, спинаючись на пагорб, вигукнув. «Треба ж жити в такій ямі!» «Ямі, кажеш?» – спинився Колос. «Раз Діоген живе у ямі, то все ясно. Що? А те, що у ямі вітру немає. Він боїться туди впасти». Базіль сидів на березі і кидав камінці у хмарку. Перевізникові це не сподобалось, хоч Марка відбивалася у воді. Але мало що з того може вийти? У тебе штани мокрі? Базіль почервонів, хоч намочив штани на мокрому піску, а не на пісяв. Щось довго нема короля. Прискіпувався перевізник, ніби король обіцявся прийти сьогодні зранку, а не прийшов. Базіль побіг додому плачучи, а перевізник бубанів. Бач, що вигадав. Кидати каміння в хмарку. А потім піде дощ до того всього. Дощ падав учора, аж забагато падав. Риба поховалася в каламутній воді, а ту, що наловив раніше, перевізник уже з'їв. Тому й сердився. Сьогодні було ще й холодно. Перевізник почухав голову і пішов збирати паліччя, бо не мав чим запалити в хаті і ще нічого не їв. Від вчорашньої квасолі йому здуло живіт. Перевізник кинув поліччя на землю, бо йому прийшла в голову цікава думка. Колоса він застав на подвір'ї. Той латав свою хату. Заліплював глиною дірки. Хата була гетіряба. Перевізник знеможено сів під плотом. Лицей від болю вкрив під, а колос робив свою справу. Був затрісканий жовтою глиною і не помічав сусіда. Перевізник знав, де є біла глина, але не хотів сказати, доки колос не зверне на нього уваги. Біла глина значно ліпша за жовту Така масна, що можна її їсти. Хоча навіщо мастити хату навесні, коли й так повно роботи? Того й колос не знав. Може дивився, як птахи вертаються у свої гнізда, лагодять їх, понищені зимовими вітрами. І кавалок глини в колосових руках мимоволі перетворювався на пташку. Він вставляв їй камінчики замість очей і ставив на пеньок. Через пару днів пташка тріскалась і розсипалась. Перевізник так колись зліпив мисочку, і вона геть розтріскалась. Він хотів зробити щось потрібне, але в нього нічого не виходило. Вмів лише ловити рибу, але її з'їдали, і від неї, крім кісточок, нічого не лишалось. Шептун вмів плести кошики. Колос вмів усе. Діоген мав силу, а Базіль чекав короля. Перевізник вважав себе